Хомчуків Ланос знаходився там само. Не посунувся вбік і на йоту. Тут Геннадій побачив, що дверцята з боку водія відчинені. Може, Хомчук змився кудись за сигаретами або що? Геннадій відчув, як щось стенькнуло у його всередині. Мимоволі оглянувся. За спиною блимали вікна дев'ятиповерхового вулика. Чувся голос телевізора з наближеного вікна на другому поверсі, що десь сварились. Із поля залітав прохолодний осінній вітер. Жди пообережно висунулась голова крота. Тише довкола будинку здавалось гусла на очах. Геннадій рвучко відчинив дверцята Талануса. Хомчук сидів, схиливши голову на кермо. Навіть у напівтемряві морс побачив темну плямку на скроні капітана. Якусь хвилинку, а може й менше, Геннадій вигався. «Чи просто змиритись, чи зіграти у відкриту?» Вибрав друге. Шкірою відчував. Цілили не в нього. Через 15 хвилин біля кав'ярні Хомчукової сестри вже була оперативна група. Нагрянуло сюди і міське та обласне міліцейське начальство. Геннадій не став приховувати, що саме тут Хомчук назначив йому побачення. Адже Хомчук справді вів справу і офіційно-неофіційно про першу пожежу. Звісно, він не став розповідати начальнику Хомчука скарного розшуку про те розслідування, яке капітан проводив спеціально для нього. Але про те, що Хомчук кілька днів тому, мов би то сказав, що вийшов на якийсь слід, повідомив. «А тепер, що сказав вам Хомчук тепер?» – допитував сполковник. «Нічого, окрім того, що нам треба поговорити». «Що має сказати щось важливе для мене?» – сказав Геннадій. «Ви правду кажете?» Морс витримав колючий погляд міліцейського начальника. потом килайнувся. Подумав, що з цими ідіотами ліпше не зв'язуватись, як ото тепер зв'язався. «Я дуже хотів би, щоб ви знайшли капітана, сказав і, круто повернувшись, пішов. «Якби йому наказали зупинитися, точно вибухнув би». Але полковник, полковник чи то зрозумів його стан, чи знав узагалі про його нарваний характер, вміння нестримно вибухати, чи просто йому повірив. Геннадій сів у свій джип і поїхав. Хотів заскочити в якусь корчму, напитися до чортиків, та вирішив, що цього разу ліпше зробити це вдома. Ніколи ще він не заходив до своєї квартири так обережно, як цього разу. І запаливши світло у передпокої, відчув, як йому нестримно хочеться, щоб воно горіло в усіх чотирьох кімнатах, на кухні, навіть у ванні і туалеті. А коли сів у крісло, не роздягаючись, відчув, що поразка його зрима. А може й от-от стане остаточною. Тепер ніхто не скаже йому, про що ж таке довідався, і хотів повідомити Хомчук. Лишився сержант, який допомагав капітанові. Але навряд чи Хомчук довірив би сержантові щось надто таємне. Чи зможе міліція розкрити, хто вбив Хомчука? А хто двічі підпалював хату? Якщо це просто дрібний злочинець, кілер, найнятий кимось не надто впливовим, може й Але той, хто має доступ до тих секретних «йо-аерозолей», швидше всього непроста пташка а людина з добрим дахом і небо яким впливом. Але хто? Чому найпростіше було його вбити, як уже загинув не один авторитет не тільки у їхньому місці, а й по всій Україні, якщо він так серйозно комусь заважав? Ні, Лешка, сучий син, правий. Кребети братові не позичати. Його хочуть знищити поступово, опустити до рівня дрібного козла, змусити землю під собою А Раз уже побував у Дурці, може ще раз побувати. Він почав знову відбудовувати дім у царському селі, але знає, що його спалять і в і в четверте, і в п'яте, доки він не розориться остаточно, доки над ним не те, що братва, а й кури сміятимуться. Кому ж він так дорого перейшов? Знову не отримав відповіді. Геннадій ледь не завив, так тоскно стало. Він раптом зрозумів, що жити йому не перехотілось, що хочеться з усіх сил боротися, дряпатися за це гівняве життя.